Alguém que a ofereceu Que é por ela ser menina Que é para estar perto de Deus Foi assim de pequenina Que quiseram ensinar Que tem lugar na cozinha E em casa a costurar tem cuidado, oh Carolina Que o lagarto dá ao rabo Tu até que te vês, rainha Queima-te o patriarcado Ser menina é tua sina. ser mulher é cuidado. cuidado. com a Carolina que vem de punho cerrado. Cuidado com a Carolina que vem de punho cerrado. A saia da Carolina, a de Maria Carolina deslanos pra vocês nascido o amor antigo do que e da Inês tu queria jogar con riso toda a minha insensatez e é porque crias comigo e agora conto con tres a saia da Carolina nunca aqui teve un um cabide eu ando bem calçada vai perguntar ao David debaixo do meu rudo e non gostou de dar nas vistas cancela minhas entrevistas a saia da Carolina sí senhor de de diferente forma pero a saia da Carolina pero esta está interpretada por Carolina deslandes que é unha portuguesa fantástica e sirvenos para presentar e darlle a benvida a unha grande eh, presidenta do Ateneo Atlántico oh, de Vigo chamase dona María Luisa Abad moi boas tardes dona María Luisa Hola, Moitísimas grazas por atendernos eh, Felicitacións por todo o traballo que vimos aí nas redes Pero ao mesmo tempo que moitas de persoas que Amigas nosas e conhecidas eh, eh, Admiradas as persoas como Xina pues, Vega e outras moitas Pois eh, encantadas de saber que participan con vostede En cursos que, que, que vostede mismo dirixe, no. Bueno o Ateneo son eh, un traball de equipo eh? un bueno, equipo pero bueno. y, <ríe> sí, sí sí a ver eh eu son son presidents de, de ahí un ano, pero antes había eh antes ocupaba secretaría, pero había ya un equipo formado que básicamente fueron Anxo Cavada y Emilio Zuzuunegue que fueron los creadores mm. y después con otra gente que se yo fue xuntando e en este momento pues, temos alrededor de 300 persoas asociadas que Caray. para unha cidade como digo está moi ben carai, si está mm -hmm. 300, <risas> que, que ademais todos elas participantes eh, en, en casi todas las cousas que facen porque hai un che cando vemos, cando, cando nos poñemos aí nas redes para comprobar a, a asistencia sempre hai un cheo completo non é? bueno ver, tampoco, sí lo que pasa que va vai variando a xente porque creo que ofrecemos un habano de posibilidades moi grande como para que ti te podas apuntar a unha actividade a ver a veces facemos duas tres por semana e che pode gustar unha cousa ou outra mm -hmm. non sempre a mesma xente evidentemente e non temos local propio se temos un lugar de alugamos un local durante unhos días pero, pero bueno, después mmm, contamos con que normalmente sempre nos prestan a Escola Oficial de Idiomas a Casa Galega da Cultura e entón aí pues, hai unha foro aproximadamente de 80 persoas de entre 50 e 80 y si, sí, aí normalmente pues, casi sempre está xeo hai sí. sí. moita aceptación de das actividades que facen Y en, y, en, y en concreto una poesía bueno y cheo siempre casi a veces sí, que sí, que sí. vimos vamos sí bueno porque también traemos primeras figuras o sea piensa que este ano pasado tivemos Olga Novo y este Ostras. empezamos con Yolanda Castaño Entonces, <risas> <risas> son dúas premios dúas é, é presentación, de libros, que... sí, presentación de libros María José, José Porteiro. Porteiro sí, sí, sí, sí. sí, sí vimos, sí, sí, vimos sí, moitas, bueno. a verdade que moitísimas e, e a máis un calendario que oh, eu vim aí un pouquinho me parece que mirar nas na redes tamén, un calendario sí. abondoso porque vin agora por exemplo, para o mes de, de abril pues, varias datas importantes a saída comarca do Deza a, sí. a escuma de teatro bueno, que se sí. yo contanos temos unha página web a temeo atlántico.gal mm. que temos a, a Nacho Pérez que saía tamén a, a cartelería e os vídeos sempre facemos algún vídeo polo 8M sempre facemos algún vídeo polas letras galegas uh, para o sea, conmemorar a persoa que que, que ese ano pues, se lladica o premio eh, o, sea, o premio, o buenos días das letras e bueno, e despues tamén temos un premio, un premio que si, sí, esto me interesa moito, porque igual hai escritores e escritoras entre os nos robientes. Sí. Tenemos un premio de Xeria que ahora está aberto prazo eh que o fallamos pues eh última actividade que facemos coano ano, non co mm. que hacia lá polo 15 de xuño, mes o menos, pues pechamos, pechamos curso e pechamos sempre co co entrega do premio de Xeria. É un premio é un relato curto, as bases as temos na mm. na páxina web que como chedicía é ateneatlántico.gal, ali podes mirar constantemente as actividades que temos e un premio sustancioso porque o primeiro premio son mil euros e o segundo e bueno, e, e además un bronce de cuqui piñero que é moi bonito Carai. e o segundo premio <risas> son 500 euros entón ainda está aberto o plazo escribide este, este, este ano vai sobre Vigo Aldea, aldea de Nosso vais a falar sobre a ría, mm. pero bueno, sempre que alguén que participar, pues fenomenal Ali estas bases do premiexio. Caray. O, o título Vigo Aldea de Noxo, a verdade é que eu cando, claro, eu xa teñía unha certa idade, pero a verdade é que sí. cando mi, mi, mi, miñanai, que nos vivíamos unha bueno, fin en Cortegada de Baños, vivíamos ali, sí. bueno, cando en novembro nos levaba levábanos os, os baños, e le dicía os baños de, de Vigo, ¿non? Sí. Ívamos sí. a íamos a a Bousas. Eh sí, eh, bolsa, sí, eh sí. Ya, ya sí. de coller en Buzas eh, por eso re, lembrando eso de, de, de aldea que en época ainda había camaróns na praia. Australas. Caray, caray, caray, caray, qué go, maravilla. Aquelo no, si sí no, que no era maravilla. aldea, en aquel momento sí que sí, era sí. aldea, claro. Sí. Oh, día, onde día a explotación sí. bariñeira eh Convertiu iso en... Pero ainda temos ría, ainda temos aldea sí. ainda, temos... ainda temos ría, sí, sí, sí ainda sí. temos ría. De momento ainda temos ría, claro que sí, afortunadamente, claro que sí. Pois, pois... Pois eu se quero seguir xe vou contando máis cosas. Claro, ti, claro. Ti, claro o... mira, mira, extra extraordinario aunque... ese... Sí, sí. Aparte de ese clube de lectura de que che contaba con Yolanda Castaño, Olga Novo, a última escritora que te foi justamente este mes a semana pasada, Marilar Alexandre, Marilar, que sí. tamén estuvo con nós, foi un, foi unha maravilla e anterior foi Xina Vega. Mm. E eh, despois temos cine normalmente que facemos ciclos de autores e tamén documentais. Mm. Tamén temos outra, funcionamos como por comisión, tamén temos outra comisión que de pensamento e debate. Uh -huh. e aí, pois, ó, das cousas do que fixemos foi a Saúde do Galego, ah. que trouxemos a Ester Estevez, a, a rapaza, ya, eh, digo Cheu. Eso sí, sí, que, sí. que triunfan as redes que o digo Cheu, me vela si Xurxo uh -huh. que é un, un animador De, de Redondela Maravilloso que tamén con, mm. entre os dos contrastaron pues, como estaba Saúde do Galego en este momento pero en este curso tamén o, o ano pasado a finales de ano tuvemos, por exemplo, unha charla maravillosa que pode recuperar na rede no nosso canal de Youtube que foi sobre a Saúde da, da de, Democracia de, de... que veu de Manuela Carmena e está grabado o sea, no nosso canal de Youtube casi sempre pues, grabamos o de o de, este, o de Esteves o de, de, de Esteves tamén está grabado cada claro. cando consideramos que tega un poqueiño de interese, pues grabamos e para que para que a xente poida recuperar e poida no. Na páxina, ¿no? no, o sea, na, na páxina. No, no, no, temos un canal en YouTube que ah, que Ateneo, Atlántico e aí hai cantidades de cousas que temos, por exemplo, moitas tamén das, das eh, actividades que fixemos, a de Xolanda mm. Castelle tamén está grabada. Eh, temos grabado tamén do ano pasado Yolanda Díaz que tamén vou presentar un libro mm. de, de Albino Prada e tamén a tevemos a ver um, o expresidente Tauriño e a dizer que temos personalidades da bondo como para como para que poda desmíralas e que seguramente que vos pues, van a enriquecer Muy... e eh, ademais de presentación de libros, pois pues, tamén o que facemos é que cada ano collemos unha persoa relevante, que nos parece, e a facemos socia de honra do Teneo. Ah. Este ano pasado foi Elvira Landín, que, que é unha prestixiosa xurista da cidade, sí, sí, sí. o an anterior foi Xosé Manuel Veiras, eh, tamén Ferrín, Omar Xoseque Izán, ou sea, vamos facendo así cada ano pues, un personaxe interesante. Bueno, que que... Que hai cultura en Vigo ademais de, de luces no, no, no Nadal, non? Si, sí, si, sí, intentamos, intentamos cubrirse eslanco sí, sí. <risas> Bueno, e outra cousa máis que hai que, que, que dicir aos nosos entes que, que poden chegarse aí ao tener o Atlántico Que, que pues, hai luces no verán pero pude aproveitar no, no, no ir solado de moaña Sí. É ver as luces de Vigo Tamén, dendelí de se ven as luces Tamén tendes saídas culturais Que como acá, mm -hmm. sí. teño unha que sí, aquí é sí. anotada Que é moi interesante Que ten que ver coa minería E tamén coa co románico ¿no? de co esa, románico sí, sí. Mira, a última que fixemos Foi a ver as fortalezas do Miño Que pasamos a Portugal E Castel... a Rosa Veira e a beira Portuguesa E estuímos ver as fortalezas do Miño Viana do Castelo Pero ahora que vamos a facer o día 20 que é justamente a uh, unha ruta románica por por a parte do Deza que que bueno normalmente se levamos guía, guías que saben muitísimo uh -huh. da zona e que nos abren así esas egregiñas pequenas que uh -huh. hai que ir coa chave que que las piden pues para que, para poder mostrarnos y nos contan y, sí. y seguramente vaya a ser muy interesante muy interesante y otra comisión que a mes nos vaquetemos eh, al de feminismo que estamos muy contenta dela porque fijemos algún alguna charla sobre la historia del feminismo sobre las masculinidades pero también fijemos unas merendolas feministas mm. que empezamos hablando de la sexualidad de nuestra no sexualidad eh, también están abiertas a hombresc eh? no so, que sean feministas no quiere decir que sean son para mulleras, para mulleres e para homes. E nos nos foi superinteresante, porque claro, temos unhas ponentes de luxo como pode ser Mari Xosé Porteiro, Xis no. Oliveira, Madatrava, Priscila Retamozo, claro. que son da nosa comisión de feminismo e son é unha comisión de luxo. Si, sí, si, sí, eh, ti dirixo algo moi moi importante, moi interesante, por iso queríamos decir yo nos doutintes que o Ateneo Atlántico é importante é, en Vigo, además de, de de ter unha presidenta de, de grande Valor, o que se tamén tamén moitísimas actividades, e un blog que, que tamén se poden consultar aí. Por certo, na, na saída tamén ides un sitio para xantar, tamén elixides sí, a un sitio especial, porque Vila de Cruces ah, siempre, non te digo. Mira, sempre, sempre que facemos unha saída, esta vez é a primeira que non imos a, a visitar unha adega, porque nos más fente nos encanta alrededor dunha copa de riño falar. Claro, y claro. Casi siempre pues, pues tenemos alguna alguna cega interesante. Esta vez no debía de coincidir muy bien y no programaron, pero bueno, eh es una excepción, ¿eh? Normalmente. Será una excepción, pero a zona escollida, <ríe> vila de cruces, ¿eh? De, de alto standing. <ríe> Sí, sí, sí, é muy interesante, seguro, ver, seguro sí. que vaya ser una boicism, una boísima sair. temos visitas guiadas, es decir, que cando hai na, na cidade algunha exposición, uh -huh. bueno, temos a sorte tamén de de ter a José Carlos Bernardes na nosa directiva y el eh, experto que escribe no, no, no, no, no, no xornal no no noso Faro de Vigo sobre arte. E entón, pois, pues, sempre, pois, pues, casi sempre nos dirixe e nos presenta exposicións variadas que, que hai pola cidade que son sempre uh -huh. moi interesantes. E, e despois, outra cousa que, que tamén eh, paga a pena de... de descubrirlle lla todos nós e dicir que tamén é importantísimo o asunto do, do cinema, non? O cinema galego que tenes ah, muitísimo. Sí. Sí, sí, sí. Hai hai unha, un previsto tamén un traballo extraordinario de Antonio Reisoto, non? Sí, sí, sí, sí, no, temos este este Estei moi bonito porque é sobre esa actividade eh, que se facía, que era poñer voz mm. ah, cando as películas eran mudas, mm. pois pues había unha persoa que facía as voces. E mm. este este, este home acaba de escribir un libro e entonces vai va a, a tener tamén que presentalo, e vamos a ter unha actividade eh exacta de como se facía con unha profesional co <risas> como é Toñi Caseiro que nos vai a facer as voces como se fóra el ao que se chamaba unha bensit mm. e que debe ser un, un termo xaponés, pero non sei boito, espero enterarme ben ese día mm. de, de como era e como como se facía. E... Pero sí e tamén íamos polo segundo curso de fotografía, Carai, que eu falo muy... xatera Otero e Rafa Ojea que é totalmente gratuito para as mesas personas asociadas e que tamén é moi, moi interesante eu, eu acordome, lembro-me de, de, de Cativo ali en Cortegada a parte de, da, da procesión dos coladeños na Semana Santa pois tamén te, te, viña unha persoa de Neburense para, para, para, para proyectar unha, unha película, película sabes? e viña o carón dele unha persoa con unha voz extraordinaria porque a, a, a película era moi completamente. Claro, ¿no? claro. Ya, ya, pero uh -huh. eh, o que te dixe ese es mense, non ou sea, uh -huh. esa forma de que facía casi casi como de actor, pero pero falando uh -huh. con, con unha voz imposta moi fuerte sí, sí. Eh claro, eh, claro. eh aparte de que te divertías case imáxenes ou que sí, sí. o o o sonido, estaba había un silencio sepulcral, era unha cousa sí, sí. fantástica. Claro. Y si te acuerdas en las películas mudas en lo medio a veces ponían algún algún cuadro con letras sí. pero desgraciadamente había muchísima gente que nos había las claro. entonces por eso por eso era tan necesaria esta persona que pusiera voz y uh -huh. que uh -huh. había gente a gente que, que iba o sea, por los povos por mucha gente eso no tenía la destreza de poder de poder leer una pantalla uh -huh. y entonces por eso era tan necesaria yo creo que sí que vaya a ser muy muy interesante hombre muy interesante precisamente ese trabajo Compre que os, os, os novos, a xente nova se de conta de que, bueno, hoxe en día eh, avanzamos moitísimo, pero... Sí. Que daquela tamén nos divertíamos pero do outro xeito e, e, e, e, e, e, e había un... a conocer a nosa historia, non? Ver, mm. ver de onde vimos, porque claro, ahora nos parece que as novas tecnologías que, que é maravilloso non? E, e, e, as excursións ahora que se fan, pues pois, enseguida che dan un, un aparatillo pequeno que pos nun orella e vas escoitando que che dio guía e tal, pero hasta chegar aí houve moitísimas mm -hmm. mo, moitísimas experiencias que hubo que ir, bueno, chances que houve que ir subindo hasta chegar a esta está claro. Sí, claro, sí. Claro, que sí, claro que sí, Bueno, non no sei, sé, eu continuaría falando contigo durante todo o tempo que sí. a a nosa radio ten te un espacio co Curdiño, sí. pero escoita, sí. que xa te temos na no, no nosa lista de de de persoas coas que podemos contactar eh eh que que te verades Alguna noticia importante, pois pues que te poderíamos tamén chamar pois pues por supuesto que sí, por supuesto que si, sí. aparte eu eh, fui un inmigrante tamén na, na miña época de anos vivín en Barcelona, no. o sea que teño moitos lazos afectivos coa moita xente de ahí, voy a mí, vou, vou a mí eu creo que a vezaron por lo menos vou Y, y entonces bueno, encantadísima de poder de poder conversar con vos y seguir, bueno, pues bueno, es pues, verdad una... que en algún momento también estoy en de ese lado. Pues, <risa> pues nada, unas es... das veces que venga pues en la radio. Sí, sí, sí, nos nos recibimos muy amablemente, bueno. muy cariñosamente, de verdad es que sí. Para sí. nosotros sería un placer yo yo uh -huh. un... Unha honra tamén eh, Atendo unha cousa, a, María Luisa eh, sí. mm, Parabéns, felicitacións polo traballo que estás a facer eh, Nos somos talismán Para as persoas que mm. entrevistamos mm -hmm. Por o tanto, terás moito éxito En todo o que traballes Pois moitísimas gracias, moitísimas gracias porque nos fai falta, verdade? Fai falta, que xa que facemos o traballo, polo no menos non so poquinho e a gente pode disfrutar dele. Ex exitazos, de claro. exitazos. Bueno, María Luisa, sí, que sigas disfrutando de ese lecer encantada. que agora mesmo tese, que, sí, sí. que bueno, pois, pues, cando chegues outra vez a Galicia con, con as pilas cargadas, sí, seguro que volverás a... Dallo un bico moi grande amigo, ó. Tamén. Vale, moitísimas grazas encantado de estar con vos, de verdad Unha perda Graziña. grande Hasta outro momento, Graziñas, hasta momento. Chau, chau. Vamos a despedir a María Luisa Con música, porque xa ten O noso técnico preparado Veña, A Muy ballante bien.